Cristoase, Dumnezeul nostru, care a binecuvântat cele cinci pâini în pustie și a sătura cu ele cinci mii de bărbați. În sus binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul și le mulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe câte dincioșii tăi rog, care vor gusta dintre însele, îi sfințește, că tu ești cel ce binecuvântezi și sfințești toate. Dumnezeu Dumnezeuul nostru,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 burn on the <laughs> Vine peste voi, cu al său și cu al de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe numele lui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Prea cu părinți, prea cu cerniști părinți, iubicelor credincioși, cu sufletele pline de credință, de nădejde și de dragoste, ne aflăm în acest loc binecuvântat adevărat, adevărat abordul Hovnicesc, pentru ca să-L preamărim pe Dumnezeu cel minunat întru Sfinții Săi. Am venit în această seară binecuvântată de sfârșit de octombrie, în locul acesta străjuit de acest chivot duhovnicesc Catedrala Patriarcală pentru a aduce prinosul nostru de recunoștință, de mulțumire și de gratitudine către Dumnezeul Părinților noștri, către Părintele Luminilor de la care se coboară toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. A venit să-i mulțumim lui Dumnezeu smerit pentru toate binefacerile știute și neștiute pe care de acolo din cerul milostivirii le revarsă asupra fiecăruia dintre noi și în același timp tot în chip smerit să cerem lui Dumnezeu să ne dăruiască pace sufletească, să ne dăruiască înmulțirea credinței, și mai ales să ne dăruiască dreaptă făptuire. Ne-a chemat în seara aceasta dragostea față de Dumnezeu, Cel care este minunat întru Sfincii Săi, întru care toate le-a făcut cu bunăvoință, cum spune Sfântul Proroc și Psalmis David. Am venit în seara aceasta, în locul acesta binecuvântat, ca să luăm bucurie din bucuria Sfincilor lui Dumnezeu, să luăm credință, nădejde și dragoste în zilele acestea pe care le trăim, pentru că avem cu toții nevoie și de credință, avem nevoie și de dragoste și avem nevoie și de speranță. După ce astăzi l-am prăznuit cu aleasă bucurie pe mucenicul izvorător de mir, pe Sfântul Mucenic Dimitrie, care a adus atâta bucurie în sufletul tuturor creștinilor ortodoxi și la Tesalonic, și aici, pe dealul patriarhiei, și în toată țara noastră binecuvântată de Dumnezeu România, după ce ne-am bucurat și ne-am înălțat duhovnicește, iată, în seara aceasta ne-am adunat din nou în jurul Sfântului Altar, pentru a aduce prinosul nostru de recunoștință, de mulțumire și de rugăciune smerită celui intrusfinț lui nostru Dimitrie cel Nou din Batarab, ocruditorul Bucureștilor ale cărui sfinte moaște se păstrează în această catedrală patriarcală de câteva sute de ani. Am venit, iată, cu bucurie în suflet, cu picioare vesele, cum spunem în canonul pascal, pentru că întotdeauna când venim la Sfinți, venim să luăm bucurie, bucurie pe care i-au primit-o de la Dumnezeu, bucurie care nu se va lua de la noi niciodată. Venim aici ca să luăm pacea care covârșește toată mintea, Căci pacea sfinților este primită de la Dumnezeu, de la Mântuitorul Hristos, Cel care a spus că dă pacea lumii, care dă o pace desăvârșită, o pace care aduce multă bucurie și liniște în sufletele noastre tulburate. Venim aici ca să primim credință în suflet și a idoma ucenicilor spunem și noi Mântuitorului, Doamne, sporește necredința și rugăm pe Mântuitorul Hristos să fie cu noi în toate zilele vieții noastre. Iată Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarab, ne pune în fața noastră masă duhovnicească și ne invită pe toți și pe cei mici și pe cei mari, de aproape sau de departe, să venim să ne înfructăm din bunătățile cele duhovnicești pe care El le-a primit de la Stăpânul Cerului și al Pământului, de la Mântuitorul nostru Isus Hristos. Ne cheamă și pe noi Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi să fim oameni ai credinței în aceste vremuri de secete duhovnicească pe care, din păcate, le petrecem cu toții. Ne cheamă și pe noi Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi să avem dragoste față de Dumnezeu Tatăl nostru Cel din Ceruri și dragoste față de aproapele nostru, pentru că bine știm cu toții Că Dumnezeu este iubire, cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, și cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, și cel care rămâne în Dumnezeu rămâne în iubire desăvârșită. Ne cheamă și pe noi Sfântul Dimitre cel Nou din Basarabi să fim mărturisitori ai dreptei credințe, să fim apostoli în sensul bun al cuvântului, vestitori celor de aproape și celor de departe, a tuturor binefacerilor pe care Dumnezeu le revarsă de acolo din cerul Său cel Sfânt, asupra fiecăria dintre noi, asupra bisericii noastre străbune și asupra neamului nostru românesc. Iată în număr foarte mare, la fel ca și în alți ani, l-am lăudat pe Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarab prin aceste frumoase cuvinte, prin psalmodiri duhovnicești și prin cântări, de o frumusețe înălțătoare, în slujba sfântă a vecerniei și-a simțit cu toții cum smerenia Lui, cum dragostea Lui, cum credința Lui s-a apropiat de fiecare dintre noi și ne-a lăsat în suflet pace, ne-a lăsat în suflet binecuvântare, ne-a făcut și pe noi să fim curajoși, ne-a făcut și pe noi să fim în același timp iubitor față de Dumnezeu și iubitor față de semenii noștri, așa cum a fost și El. Vremuri grele a trăit Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarab și, cum spuneam de sute de ani Sfintele lui Moaște, o croțesc cetatea Bucureștilor, dar o croțesc România întreagă și lucrul acesta se vede și prin faptul că toți credincioșii români din toate provinciile românești Vin cu sârg și cu bucurie de ziua pomenirii Lui și îi aduc smerit o rugăciune, varz o lacrimă la racla sfintelor sale moaște, aduc o floare a recunoștinței și în același timp în învocă înduc de rugăciune smerită ca să fie pururea rugător către preasfânta treime și în același timp să ne fie tuturor cald ocrotitor și cald folositor. Și iată în anul acesta, prin binecuvântarea prefericitului Părinte patriarh Daniel, la bucuria Sfântului Dimitrie cel Nou din Batarab, s-a adăugat și bucuria întâlnirii cu Sfinții ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Teologul și Ioan Gură de Aur, veniți din muntele Sfânt al Atosului ca un semn de binecuvântare pentru Biserica noastră și pentru neamul nostru drept credincios. Și iată aici pe colina Bucuriei, Sfântul Dimitrie cel Nou, împreună cu Sfinții Împărați Constantin și Elena, au crotitorii acestui Sfânt locaș, se înduc de rugăciune și de comuniune cu Sfinții treierarhi și se roagă pentru întreaga Biserică, pentru țara noastră și pentru toată lumea, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca Dumnezeu să ne dăruiască de acolo din cer toată darea cea bună și tot darul cel săvârșit. Să ne bucurăm așadar, duhovnicești, iubicelor frați, în această seară binecuvântată și în zilele care vor urma, zile de bucurie, zile de comuniune, zile de întâlnire cu sfinții care sunt, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, casnici și prietenii lui Dumnezeu. Facă dar, bunul Dumnezeu, ca Sfânta rugăciune din seara aceasta să fie primită acolo în cerul milostivirii și de acolo Dumnezeu să ne dăruiască pentru rugăciunile cu viostului Dimitrie cel Nou din Basarab, ale Sfincilor Împărați Constantin și Elena și ale Sfincilor Trei Erarchi, Vasile cel Mare, Grigore Teologu și Ioan de Aur, să ne dăruiască tot ceea ce avem nevoie și pentru viața noastră materială de zi cu zi, dar și pentru viața noastră spirituală, în primul rând, mântuire și apropiere mai multă față de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, pe care să o trăim din plin cu toții și să se împlinească și cu noi cuvintele Mântuitorului Hristos, care spune, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzind ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din cerul”. Să rugăm smerit! Pe Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarab, să ne ocrotească cu Sfintele Lui rugăciuni, să ne vrenicească ca să auzim și noi fericitul glas al Părintelui Ceresc, veniți binecuvântații Părintelui meu, demoșteniți împărăția cerurilor ce-a gătită de la întemeirea lumii. Aceste împărății și acestei bucurii să ne vrenicească Prea Bunul Dumnezeu pe toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ, pace între oameni, bună Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ, pace între oameni, bună voire. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ, pace între oameni, bună voire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudata. Doamne, buzele mele vii deschide și gura mea va vesti laudata. Doamne, căsătoarea multici cei ce mănăcăjez, multe scola supra mea, multe zic sufletul meu nu este mântuire lui întru Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m au auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit cu m încă Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Școală, Doamne, mântuiește-mă Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, din ce păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea ta.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 un plutos sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. chinuit uităm și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâncnindu-mă umblam, că mele s-au umplut de o căr și nu este vindecare în trupul meu. năcăjit și m-a smerit foarte, răgnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat. Mă materia o mea și lumina ochilor mei și aceasta nu mai este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei de departe au stătut. Și se cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca o munce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrării. Că spre Tine, Doamne, am să nu, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semecit. Că eu spre bătăi, gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiești și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă răs pe nedrept. Ceea ce îmi răspătesc erele pentru bune mă defăimau, că urmeam bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caudezi de, de dimineață, însetată de tine sufletul meu, suspinata după tine trupul meu în pământ pustiu și neomblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea ta și mărirea ta, că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele, ca din seu și din grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Te mi-am adus aminte de tine așternutul meu, în dimineța am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipiciu s-a sufletul meu de tine, și pe mine m-a sprijinit de dreapta ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, da se vor rămâne le sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, Lăuda se va tot cel ce se jură într el, că s-a stupat gura celor ce greiște dreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu, și într-o acoperemântul aripilor tale mă voi bucura slipiți să sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta, mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, mările ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, mările ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, mările ție Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Doamne, că s-au rele sufletul meu și viața mea de iată apropiat. Șocotit am fost cu ce ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat într cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care au fost depădați de la mâna Ta, Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am uruciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni, sau cei morți vor sculaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva înmormând mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, la pe sufletul meu și toți fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am zmerit și m-am măhănit. Peste mine au trecut mâniile tale și în fricoșările tale m-au tulburat.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 nu până în sfârșit se va iuțini, nici în via, nu va, se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui pe cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce miluiește Tatăl pe fi, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că cerină suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că duca a trecut prin și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre Fii fiilor, spre cei ce păzezi legământul lui și, și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul încer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul tot îngerii lui cei puternici la vârtute,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 să nu intri la judecate cu robul tău, că nimeni din ce vinui drept înaintea ta. Brășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o să locuiesc în ca amortice din veacuri, măgnite Duhul mine și inima mea încremenită înăuntul meu, aduse mi aminte la minte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu înseta de tine ca un pământ fără de apă. De grabă, auzi, mă, Doamne, ca să Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mai semăn celor ce se cu goară în mormânt. Fă sau dimineața mea, la ta, că la tine dejdea, arată mi arată-mi calea pe care voi merge că la tine ridicat Sufletul meu. scapă mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voi Ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață, pentru dreptatea ta, scoate din casa Sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vreșmașii mei și pierde pe tot cei ce ne sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel Bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, mărire ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, mărireție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, mărireție, Dumnezeul nostru, mărireție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Cu pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Domnului toată lumea pentru statornicia sfințelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor domnului să ne rugăm Amiluiește. pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie și cu frică Dumnezeu roagă în ea Domnului să ne rugăm, Pentru ne miluiește! Pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarcul Bisericii Ortodoxe Române, pentru Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, pentru cinstita preoțime și cea Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.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 această țară aceasta pentru toate orașele și satele și pentru cei în cei cu credință locuiesc în ele Domnului să ne rugăm. Amen. Locmirea văzduhului pentru îmbelciugarea roadelor pământului Și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm Pentru cei ce că le doresc pe uscat pe ape și prin aer Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc pentru cei robinci și pentru a lor mântuire, Domnului să le rugăm. pentru ca să cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, Pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român.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 Domnului să ne rugăm Doamne miluiește Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul tău prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, dă Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți fiind și poveri Cine și, și unii preații și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. se cuvine toată slava, stă și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii, vecii lor. Amin. Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cela lance ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstiri cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Aflăm, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Doamne Tău. Doamne, miluiește! Pre tu prea sfântă, curata, prea binecuvântata, Slăvita Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu tot Sfinții Să-o pomenim, miluiește de pregăt! Pe, Pe noi înșine și unii prealții și toată viața noastră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 Iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. să miluiește! mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. E prea sfântă, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pură, fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu-o. Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, miloia este pe noi. Pe noi și neșunii pe alții și toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu să dăm Sine Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și-ți e slavă înălțămă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și puruream și în vecii vecilor. Cine păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Domnul Iisus, prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu -o. Cine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și puruream și în vecii veci lor. Amin. cum iarva de foc, așa vă veți usca. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin Sfântul Duh tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează, se în serie de taină și acum și pururea și împlici vechilor amin. Vescântul Duh, izvorul și zdarele nedarului plăti domnului pentru toate câte mi-a dat și este înaintea domnului moartea copilul lui și Sfânt ești Dumnezeul nostru și ce mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată suflarea se laude pe Domnul, Suflarea să, pre pe întru lui. suflarea să laude pe Domnul, leudați pe Dumnezeu într-o sfințilu. Suflarea să laude pe Domnul, leudați-l pre El într-o tăria puterilor. Suflarea toată și toată facură de Sfântul Domnului. Și pentru ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne. Să drept să ascultăm Sfânta Evanghelie Pace tuturor Și Din Sfânta Evanghelie De la Luca citire Slavăție, Doamne, slavăție Să luăm aminte în vremea ce au stat la loc șesii sus și mulțime multe din ucenicii săi Și mulțime mare de popor din toată Iudeia din Ierusalim Și de pe țări multirului și alții donului Care veniseră să-l asculte și să se vindece de bolile lor Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se atingă de dânsul, că puterea ieșea din trânsul și vindeca pe toți. Iar el, ridicându-și ochii săi către ucenicii săi, ziceam: Fericiți sunteți voi cei săraci, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu, fericiți sunteți voi care flămânziți acum. Că vă veți sătura Fericiți sunteți cei ce plângeți acum că veți râde Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâ pe voi Și vă vor izgoni dintre ei și vă vor șocuri Și vor lepăda numele vostru ca rău Din pricina Fiului omului Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți Căci deci, iată plata voastră, multă este în ceruri. slavă Dumnezeu, Doamne, Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fără de legea mea.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 Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urci. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoie rata Sionului și să se zidaască zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă lui și Fiului și Sfântului! Și în veci vecinn lor a Pentru Reitorciulile răs de Dumnezeu milostive, mi osti Oră sășteulți la creșan voră Minuiește mă Dumnezeule, după după mari Ta, și după mulțimea lor tale curățește-i fără de legile noastre. și cu iubirea de oameni ale unui unuia născu fiul tău cu care ești binecuvântat împreună cu sfântul și bunul și de viață făcătorul tău duh acum și pururia și în veci vecilor Cea iubitorii de biluință Cu dumnezeiască cuvință Într-o tărie s-a proslăvit Aceasta ne Ca o puternică poate pe Nepotrimi ce-a-ți robit Făcându-le cale nouă prin adânc Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi a fi cu Dumnezeu, cu Toia în nea dormitelor tale rugăciuni. Pe Faraon, cel gânditor cu toate astea, lui e neacă de rugă, ca să te mări cu laude, părinte, dește nimic, nu roagă de pentru noi. Spine credincioși iar mai ales prin Sfântul Duh Și prin boteze născândute, Părinte Dimitrie La măsura fărstei plinirii Lui Hristos s-ai ajut Și Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și purura și în vecii vecilor, amin Străboșul tău, David, mai întâi împărătea să te anumi și muntele tăiat, În care Dumnezeu a binevoit a locui cu trup omenesc, Deși noi curată născătoare de Dumnezeu de vesti. Deschide-vă gura mea și se va umple de ducuri. Și cu vă răspunde voi păretei, să maici și vă voi arăta lumina plăznoită. Și voi cânta rigorile ei, bucurându-vă. În sus, cești ne să fii omenești și primi o sivire, trebuie să-i închipui Cășine și ce îngemă pe mine, cu puterea cea de sus, Ca să stricție sfântăie biserica cea însufletită. A slavei tale, prea curate de oameni iubitoruri. Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi! Pildă-ne aură-n vas pe pământ faptele tale, Preacuviloase Părinte Dimitrie, ca urmă lui Dumnezeu să slujim, Și cu tine să ne odihnim În pământul celor plânzi în veci vecii, vecii lor. Șvinte Dimitrie, roagă-te pentru noi! Are tale moaște s-au făcut, I-n purge pur de minunat. Cei ce caută, ne pierde pe noi, În Părinte, cu far și Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Părinte, Fiule, și Preasfinte Duhule, Un Dumnezeu trăime despărțită, Se roagă Ție, Preacurata Maria, și cu Viosul Dimitrie miluiește lumea ta, care cu credință deată la la Pe ai tăi să născătoare de Dumnezeu ceea ce ești și e destula care s-au împreună cea atât domnicească întărește în Dumnezeiască mărirea ta cu lumilor mării. Monte te umbrit cu darul cel mai Binezeies privindu-te, ia acum cu ochii cei mai dinainte văzători. A prorocit pe sfântul lui Israel care a avea să se nască din tine, pe și în noastră. Sintiu, Dimitrie ia te pentru noi. Raiul fucetând în minte, Sfinte Dimitrie, Ale lumii desfătări într-un nimic la Isocotic, Și aici, în viața ta, petrecând pe pământ în liniște, Acum te îndulcești de pomul vieții. Sfinte, Dimitrie, roagă-te pentru noi, Isus, Dumnezeu cu harul să umbrim, de ce a grăbit mi coroci? Ca aceia îi sunt iubit, adică cei plânzi. Te-ai departa primul și primește. Ridicandu-o curând, te joc cu tatălui și fiul și sfântului. du. și acum și simpururi, și în vecin, vecin lor, El va pune ascultare de pom, atingându-se moartea. A dusul mașilor, iar prin ascultarea ta, iată roava Domnului. Ai o viața viață veșnică lumii, născând fecioară pe Hristos Dumnezeul lor. Sfatul ce ne urma și nu ne al întrupării cei de sunt cele din fecioară. Prologul a socotindu-l a strigat. Slavă puterii tale, Doamne, pentru strălucirea venirii tale, Hristoase. Marginile lumii cu cruceata, lumina să inimire celul ce te laudă cu dreptă credință, cu lumina cu cunoștinței tale. Sfinte Dimitrie roagă-te pentru noi, lucea fără luminata toată lumea de a-i arăta părinte, Căci după multe ostenere ale pustiei Ce ai săvârșit al minunilor, dar primind Toată boala dămăduiești de, de la toți Cei ce năzuiesc cu credință la tine. Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi, Minunată a fost viața ta să de părite, și mutarea ta minunată s-a arătat, Minunată a fost și afloarea ta ieșit din apa omului, Ca o de mare preț. lui, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea Și în vecii lor Ieși și stați de față toți griitorii și cei învățați, De faceți cu cunuri frumoase de laudă, Că să de față acum vin pe cei ce cântă minunile ei cu credință dreaptă. Să toate de să scăpărirea ta, Că tu fecioară ne-ai de noi,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 pe mine cel ce slavăție. Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi, la lui Dumnezeu să-ți trimitem necetat, că-și a dat-o crotitor și făcător de bine pe Dimitrie, Părinte, doctor, și făcător de minori. Sfinte Dimitrie, roagă-te pentru noi, să-i auzi pe fiii tăi, ce se roagă necetat, vezi necazurile lor, izbăvindu-i dintre voi întâmpină întâmplindă nevoia de la toți bogată mila și Fiului și Sfântului Duh și acum și burunea și în vecii vecilor. Mai Maica Domnului Fecioară, umblindu-te duhul Sfânt, ai născut pe Dumnezeu fără ispitire de bărba și ai rămas Fecioară după naștere ca și mai înainte de naștere. În curdorul și sita măiții lui Dumnezeu, ne licează preștin cu morinire parită Dumnezeu, ce să nu spui. Scătoare de Dumnezeu Că prin cum cel prea înalt A mărtuit pe cei trei tineri Așa și pre mine Omul cel întreba Înnoit în pânte cele tău Dumnezeul părinților Ce da și prea sfăvit Dimitrie roagă de pentru noi Buga din țara ta ca un prea iubit, să ne cercetez Pe noi fiind tăi cei dragi tot ce eram de tot pierdus Pe nenumărații și de serestele boli Și de acestea de toate noi izbăviți Sfinte Dimitrie tatălui și fiului și sfântului domn și acum și pururea și îndecii vecilor, amin. Inima cea tare de asupra rile celui viclean, Ca o milostivă vite, ca o că prea curată de Dumnezeu născătoare, Ceea ce ai născut închide de negrăi. Pe ce te cruce s-a răstignit cu trupul. N-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, Fără numai făcătorului și groaza focului. Bărbătește se ori s-au bucurat cântând, Prealăudate Dumnezeu. utor feciorii lui Israel care într-o cu podoaba bunei cinstir mai curat decât aurul năstrăluci Bine binecuvențas toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudați -l și îl spre în vreile întru tot veci Dimitrie pentru noi ne voi pe toți ce vă timesc, cheamă în taină și Cei ce sunteți vântuiți de dupurele, de ciumă și de friguri, veniți acum, De vă atingeți de lui Dimitrie, cu dragoste și cu credință, Și fără de plată vă primi sănătatea. Fiul lui și Sfântul lui Dumnezeu și pururea și în vecii vecilor, amin. Eu sunt omul cel fără de roadă și mă tem de tăiere și de focul genei deci milostivește-te, Hristoase, Doamne, și mă miluiește. Că se roagă ție fecioara Maica ta Și a prea cu vios Dimitrie Cu adunările sfinților din preună Și cerer fără de trupuri puteri gânditoare Bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântând Pre tinerii cei bine credincioși În cuptor nașterea născătoarei Dei Lunezeu i-am mântuit Atunci fiind închipuită Iar acum lucrată Pe toată lumea ridică Să-ți pe Domnul lucrurile lăudați și prea înălțați într-o Pe de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o să o mări. Mărește suflete meu pe Domnul, s-a ducul meu, de Dumnezeu Mântuitorul meu. Ceea ce ești mai cinstită decât felul vivii, și mai slămită fără de asemănare decât serafimii, care-n fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărit. Că a spre smerenia roabei sale, că iată de-acum, Mă vor ferici toate neamurile. morile cei ce ești mai cinstit de te și mai solidul forțele a se mănare de că s fimi dar fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine sau cu adevărat sufere de gurnyai sainte mari Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele lui și mila lui neam și neam spre cei ce se tem ce de Dumnezeu cei a căies mai cișdit decât când ne și mai sobii Serafim, are fire și pe Dumnezeu cu veșnul a ieșit. Peti deja cu adevărat, nască toarele cu prezențe mari. A fost atre cu prătu sau Domnul, riscipita pe cei mândri prin multe. Făr de de asemănare, fără să pe puterși de pe scaune și-a ridicat pe cei smeriți, pe cei flământ s-au de bunătăți, iar pe cei bogați a scos afară de ce? Ceea ce ești mai de de o ultimit și mai de că se va fi nimic care ne pentru Dumnezeu, pentru mai nesuf. E Episcopii Manichie Dar cât a sărutat Preacistit trupul tău Și s-a sculat în picioare Și ai pedepsit Pe cei ce au vrut Să fure din moșterele tale Sfântul lui Dumnezeu de te pentru noi Amintindu-le De neputința Fii ovelești Însă și Marina, Argului Tosinte, pe drăstea la ce ai luat de la Dumnezeu Dimitrie, nu piciorul, face pe tine, la Budă predică și primește pe aceea cu tot cu dinsa, și Fiului și Sfântului Duc și acum și furunea și treci vecilor, amin Mințile celor fără trup alăuda nu se pricep fecioară Precum se cuvine milunea nașterii tale Dar și dragostea ta Ce o ai spre cei muritori Privește un păciunea noastră căz pe aceasta, să vă și dânsionă. Părinamul, părinte, săarei cu noi, vor fi, ci să vă zboi,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 ta, prea binecuvântată, slăvită este până noastră de Dumnezeu, născătoarea și pură fecioară Maria, cu toții din pomeni. Îmi uiește ne precoce, pră noi, pre noi și unii prealții și toată viața noastră. Lui no Christos, Dumnezeu, sa odă, si el va. Boti becvali, si cele nebeznii, i to bine slavo і laimam. O cunoiesc i se tomu duhovi nenji niewik Amen to toż swa flora swa the Dinas lavei o. celor de jos și în străinatul, iubitorul celor de sus și cel nălânțarnul fusiei Dimitrie prea înțeleptul pre noi pe toți nădunat să Domnul Tău Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta Rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește Domnul miluie miluie Tău drepta fericitul părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul părinte Visarion, Episcopul tulci, pentru sănătatea și mântuirea lui. Dumnezeu să miluiește, Doamne miluiește Doamne, miluie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 Că ne rugăm pentru frații noștri: preoți, prăoțerodiacon, diacon, diacon monașii, monahi. Și pentru toți ce, pentru Hristos, frații noștri. Domne, bine Doamne, să Domne dămne, Că ne rugăm pentru fericiții și pururea apomeniții, Ctiturei acestui sfânt locaș Și pentru toți cei mai înainte adormiți Părinți și frații noștri drepți slăvitori creștini Care odihnesc aici și pretutindeni Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.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 Încă ne rugăm pentru ctitorii binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului Și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ustănesc cu înălțarea acesteia Pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lui. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluie Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într o tot cinstită biserica aceasta. Pentru cei ce se ostenez, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte. în de la tine mare și bogată milă.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 Fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, une cu Ziua multe. Dia toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Previncios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere și pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere. Amen. De folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Ce alte a vieții noastre, în pace și într-o pocăință au se vrășit de la Domnul să cerem. Doamne, Doamne. Sfârșii creștinezi vieții noastre, fără durere, ne în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos să cere. Te prea sfântă, curată, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Dumnezeul milă și al îndurărilor și al iubirii de oamenești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, Amin, Amin. pate tuturor, Căpetele noastre Domnului să le precăm Στον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύματι νυν και αγήν και εις τους αιώνας των αιών totdeauna, cum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu-le Sfânt, și deaptă credința de stăvitorilor creștini, și Sfântă Biserica Ta o păzește mea cu mea cu Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește neprenor. Ceea ce mai cinstită de a și mai slabită, fără de asemănare decât de a care mii. fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut. Pe tine ce cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te va lii. Mai Dumnezeule, nădejdea noastră. Sfântului Domnului și Fiului și Sfântului Duc și acum și curărea și în vecii vecilor, amin. Doamne-mi uiește, Doamne-mi uiește, Doamne-mi uiește, stăpâne, binecuvintează! Hristos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou din basarab și a Sfântului Mare lui Mugenic Nestor, a căror pomenire o să vârșim astăzi, ale Sfincilor Împărați întocmai cu Apostolii Constantin și Maica sa Elena, ale Sfincilor Treierar, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, ale Sfincilor Dreptilor Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana,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 Să primească Sfintele Rugăciuni, să ne ajute, să ne binecuvinteze pe toți. Noapte bună și la mulți ani! Sunt direct de la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, slujba privegherii oficiată de preasintitul Visarion, episcopul Tulci. Răspunsurile la strană au fost date de corul tronos al Catedralei Patriarhale. De la microfon Aurel Nicula și din regia tehnică Alexandru Voicu vă urează o seară bună. Rămâneți cu Radio Trinitas.